Eralto beredatu ikabieriden ah. idrak zego hala da eurko dauntiberatını dat Leonard Trasut baha Getan din Ez Baina da. En azpkogentan ez ez entrikutzten a gehien eduketan dira berdik eur edua FINZ veertat Transformretzi... illea CNN internytik ez luddorak vertet gertzat egian partecz�를 ertezea dAS nireh La �ren background Irrenistrietti? Baina Baina idakiz ere eukti izan da Bruno Lemery esan limitations da ger withstand ene taktosteko laborantza mailana hori du horik du e, leheno kolaborantza gomei txuizanata horik du aipatu gehienenik ez ezikultate ta eipatuk, eienik, diren ta mon ora ene autoa hola abietuta ikusiko e, gero nola pastuko den uh hori sei da françois fillon parce que son programme me plaît et, et je, je sais pas je lui fais confiance la migration des, des, des, de, tous, de, de de tous ces ce genre bon le chômage bien sûr parce que c'est pourrait même le même le, le placer en premier le chômage bon, C'est le secret professionnel hobena nok daki hobena bakuchak biria utatzen du bere gutizin arabera y senbat monsieur jp Eskualdun dela eta eku sekudu. Ina la hurbina egin uke egu da noit eta gue borsai mandezan gaiti hortako nik muskatu jipe. Ni langilea gilea gishaniz eta ikuste usteo eur suplemente hori eta guglania buskata aigiat eta iduri la droat gale gue aldea idela. Zazpietai uh, maztea batzen. Berdira, maztea, berdira ahirta, uh, hazi, normaldemazela. Nikarien indut. Programa berdintzu duzte binean eta mazteata eta berdira eta launu berdira. Ba ezte bat eniz hoitzen, txuxen, ehi erteko, eniz hoitzen. Ez ez binean uh, bon, jauta batzen eta gure dufar egin du. Eta zuk? Zazpieta bati. Ba. Ba, ez dut gehiago jakidean? Ez teala, bat. Abola. <laughs> ah, <laughs> <laughs> Itzenageta autotian. Zazpien artean alaike hautu ja induzu. Baino, baino, baino indu, ba, baina ezin da, ez utzenik. Ise, e, gisombat ala emastebat. Gison ki autotot. Ara, amiketan ala nutela ni kopiotopiskada eginen. Eta zer gurikatzen duzu gero autagai hortaik? O, eh? ustaga uh, gure adien espatotik eta goi. Bai. Goan beharba kamietuko an, ezagut. Ezto mia koloneo Nik indut eta, oi, Ministra Alegi Hilturukandona, kandidata, Bruno Lehmert, eta, bon... Mm -hmm. eh, ez du, zondazetan ez da gola, me, bo, la ondoko gula, untsa sieruitzatu dituz izto. Mm -hmm. <laughs> nik, jupé, jupé, hain, nik gizona, puse, kambiatzeko perstebolitaik, puse gaudo, seginen den. Nik, eskuina, mm -hmm. eh, jupé indut, vala. Mm -hmm. oh, gizon jusena dela, idolitzen zata, eta... Seri gurikatzen duzu bera pasatzen bada presidente. Ah, ez dakit hori no, geokusiko du eldonia eldonian direna, biak gen itzuli izan da ta ez dakit hori za inden. In no, ikusten duzu biak gen itzuli utzen? Joppe do Sarkozy. Mitaibate. Uh -huh.